פרק ל"ו. ואלה תולדות עשיו הוא אדום. עשיו לקח את נשיו מבנות כנען, את עדה בת אילון החיטי, ואת אוהליבמה בת ענה, בת צבעון החיבי, ואת בשמת בת ישמעאל, אחות נוויות. בת ילד עדה לעשיו את אליפז, ובשמת ילדה את רעואל, ואוהליבמה ילדה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 תימן אומר, צפו וגעתם וכנז, ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לאליפז את עמלק, אלה בני עדה אשת עשיו. ואלה בני רעואל, נחת וזרח, שמע ומיזה, אלה היו בני וסמת אשת עשיו. ואלה היו בני אוהליבמה בת ענה, בת צבעון, אשת עשו. בתלד לעשו, את יעוש, ואת יעלם, ואת קרח. אלה אלופי בני עשו, בני אליפז, בכור עשו, אלוף תימן, אלוף עומר, אלוף צפו, אלוף קנז. אלוף קרח, אלוף געתם, אלוף עמלק. אלה אלופי אליפז בארץ אדום, אלה בני עדה. ואלה בני רעואל בן עשיו, אלוף נחת אלוף זרח, אלוף שמע אלוף מיזה, אלה אלופי רעואל בארץ אדום, אלה בני וסמת אשת עשיו. ואלה בני אוהו לבמה אשת עשיו, אלוף יעוש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 אלופי החורי, בני שעיר וארץ אדום. ויהיו בני לוטן חורי והימם, ואחות לוטן תמנע. ואלה בני שובל, עלבן ומנחת ועיבל שפו ואונם. ואלה בני צבעון ואיה וענה, הוא ענה, אשר מצא את היימים במדבר, ברעותו את החמורים, לצבעון אביב. ואלה בני ענה, דשון ואהליבמה בת ענה. ואלה בני דשן, חמדן ואשבן, ויתרן וכרן. אלה בני עצר, בלהן, וזעבן, ועקן. אלה בני דשן, רוץ וארן. אלה אלופי החורי, אלוף לוטן, אלוף שובל,